Стосунків. Кожен розділ цієї, наступної частини я вирішила проілюструвати історіями з реального життя. Усі записані від першої особи, але це не означає, що вони стали саме зі мною. Так, деякі справді почерпнуті з особистого досвіду, але переважно це історії моїх подруг, читачок, знайомих і близьких. Це жіночий досвід, дуже конкретний та індивідуальний, але він ілюструє загальні проблеми і труднощі, в яких ми можемо впізнати себе. Любовний потяг – це ще не стосунки. Не з кожної іскри розгориться полум'я. Я, я реструюсь на тіндері. За п'ять хвилин знаходжу його, чоловіка своєї мрії. Недаремно кажуть, що новачкам завжди щастить. Освічний, іронічний, і грає саме на тих струнах, які найчастіше дзвинять всередині мене. Що це, блять, за струни там такі, а? А ще він аристократично красивий і набагато старший за мене. Усе саме так, як я люблю. Серйозно? <реш> Хочеться, щоб сказали, скільки років їй і скільки йому. Ну, добре, вона таке любить, щоб чоловік був старший. Розмова зав'язується моментально. І наступні кілька днів ми не можемо наспілкуватись. У нас збігаються інтереси, теми для розмов видаються невичерпними. І навіть на письмі. Письмі. Хімія така сильна, що телефон отут -от спалахне у мене в руках. Ми мріємо разом поїхати в Берлін, ділимось старими фото нашого улюбленого міста і зухвало фліртуємо. На шостий день безперерв... Блядь, а може, блядь, 200 днів поспілкуєтесь. Безперервного спілкування, яке переповнює нас обох безлічю надій. Блять, як написано? Просто всратись. Мова заходить про його схильності до вподобання у стосунках. І події раптово починають розвиватись не зовсім очікуваним способом. Дещо покровительським тоном він починає пояснювати мені засади БДСМ і описує його схильність домінувати. Для нього ігри в субординацію основа будь-яких стосунків. Якщо я хочу стати йому ближчою, мушу відповідати його сподіванням. Ну якщо тебе це не влаштовує, то береш, блядь, і закінчуєш історію. Є дівчата, яких це буду влаштовувати. Світ БДСМ мені аж ніяк не чужий. Мене завжди захоплювало бавитись у владу і передачу контролю. А мій новий співрозмовник безмежно вічливий, шанобливий і обережний. Він продовжує поводитись, як бездоганий джентльмен, і начебто на мене не тисне. Ну, все ж таки, якщо до вашої зустрічі ви почали таке обговорювати, мені здається, вже можна зрозуміти, що так чи інакше, ну, він, скоріш за все, проблемний чувак. Проблемний. Ну, тобто, якщо ми кажемо про те, що не просто там він там полюбляє інколи там, погратися в бдсм секс, а це для нього настільки принципово, що він ще до зустрічі з тобою починає це обговорювати, ну, як можна очікувати, що ця історія буде розвиватись адекватно? І що він дійсно буде як джентльмен себе поводити під час цього, під час БДСМ. Утім, від цієї розмови у мене починається перша в житті панічна атака. Тиць-пизниць, ще, блядь, він ще не почав домінувати, так би мовити, а вже панічна атака. І це дуже дивує, в чому моя проблема, чому я так неадекватно реагую і про що намагається попередити моя нервова система. Я лежу на животі. Обливаюсь холодним потом і відчуваю, як моє серце намагається пробити не лише грудну клітку, а й матрац під нею. І ніяк не можу заспокоїтись. Наступного дня заявляю йому, що у нас нічого не вийде, і пропоную залишитись друзями. Проблема лише в тому, що коли ми нарешті по-дружньому йдемо на келих вина, виявляється, що письмова хівоя між нами була лише млявим відголоском фізичне. Мене тягне до нього магнітом. Після першого келиха я обіймаю його і вже не можу відпустити ну, в чому проблема? І, знову ж таки, як то кажуть, дурак дурака бачить там здалека, да? Якщо російську. Мені здається, що так чи інакше. Ну, є великі запитання і питання до цього чоловіка. Не в тому плані, що там, якщо він хоче в сексі БДСМ, це проблема. А в тому, що він переписується, переписується, переписується, про зустріч не домовляється, ось такий домінатор, блядь, БДСМщик і баний. Ну, переписується багато днів. Потім починає вже про це писати. Далі вона пропонує йому дружбу. Дружбу погоджується, тому що вони, скоріше за все, на Келефтона пішли все ж таки не через пару днів. Я думаю, в найкращому випадку через декілька тижнів. А стосовно того, що чоловіка поприписувала з чуваком декілька днів у неї там панічна атака. Якщо ви хочете сказати, що з нею все добре. Ми не завжди собі в цьому зізнаємось, та в головах більшості з нас живе ідея про велику любов. Оте класичне романтичне кохання, оспівана в літературі і кінематографі. Така любов доволі специфічна штука, вона має кілька постійних характеристик, наприклад, виникає швидко, часто з першого погляду. У ній завжди є складова розпізнавання. Принцеса впізнає прекрасного принца і одразу розуміє, що це він, єдиний і неповторний. Доля саме той, на кого вона чекала все життя. У комплекті з цією ідеєю часто йде думка про те, що кожен з нас має половинку. Людину, без якої неможливо досягти цілісності. Людину, яка заповнює наші порожнини і з якою нам судилось прожити решту днів. Неодмінно довго і щасливо. Оскільки мається на увазі, що така людина може бути в житті лише одна, нас прогнозовано лякає можливість її втратити або не впізнати. Чи варто казати, що це дуже шкідливі ідеї? У звичайному, не кінематографічному житті ми часом зустрічаємо людей, які притягують нас, мов магнітом. Саме так, як показують у кіно, нестримно, палко, з першого погляду. У нас пришвидшується серцебиття, тремтять руки, коли наближаємось до об'єкта захоплення. Ми не здатні думати ні про що інше, ні про когось іншого. Нам хочеться вірити, що це миттєве впізнавання і найменш миттєвий потяг, сигналізують про те, що ця людина створена для нас і що в цих почуттях потенційно може бути майбутнє. Втім, потяг реальна можливість побудувати стосунки – це абсолютно різні речі. Але всі ми так чи так індокриновані в концепцію романтичного кохання і легко приймаємо фонтан емоцій, метеликів в животі, сексуальний потяг і стан зміненої свідомості за любов. Ю. І коли зустрічаємо того, хто змушує нашу кров кипіти, автоматично намагаємось будувати з ним взаєминий – це ж кохання. Також більше може і не статись. А якщо ця людина не схожа на ту, яка нам підходить, на допомогу приходить ще один постулат про романтичне кохання – «Любов долає все». Мовляв, саме це почуття здатне зліпити докупи будь-якій розбіжності, обійти будь-які перепони, поєднати непоєднуване і таке інше, тому подібне. І байдуже, що ви з різних світів, не маєте нічого спільного, фізично не можете мати стосунків, не пасуєте одне одному чи навіть погано впливаєте одне на одного, зате у вас – Кохання. Втім, саме тут криється дуже поширена помилка. Кохання або закоханість – це не тривалий крикій емоційний стан, а стосунки – це процес, який вимагає постійної залученості обох сторін. Тривалі функціональні взаємини потребують значно більше, ніж просто іскри, пристрасті і потягу. Стосунки – це насамперед взаємодія, поступове пізнавання партнера, спільні цінності та цілі і головне – уміння говорити, слухати та чути одне одного. Це геть не означає, що стосунки повинні стати важкою працею і джерелом повсякчасної напруги. Йдеться насамперед про те, що для їхньої побудови потрібно значно більше сприятливих умов і спільних чинників, ніж просто взаємна пристрасть. Крім того, коли ми варимось в гормональному коктейлі закоханості, то дуже часто плутаємо потяг до людини з адреналіновим приходом. Річ в тому, що тривога, пристрасть і закоханість на тілесному рівні проступають у схожий спосіб, їх часом складно відрізнити одне від одного. Знижена потреба у сні, прискорене серцебиття можуть бути наслідком не того, що ми щойно зустріли другу половинку, а того, що нам страшно, тривожно чи небезпечно. І це аж ніяк не скасовує ймовірного потягу і пристрасті до об'єкта почуттів. Отакої, як то кажуть. Ох, звісно, така книжечка Тришова трешово, але емоції викликає, і це головне. Хоча це і не художній твір. Це в художньому твірі в принципі можна було б сказати, що все добре, якщо під час читання ти переживаєш якісь емоції. Може побачення. така тіпа і була. У нас зав'язується дивний роман, який ми чомусь називаємо дружбою. Ми цілуємось по 10 годин поспіль. Виявляється, він найніжніша людина з усіх, кого мені випадало зустрічати. Ми п'ємо вино, я прикурюю йому цигарки, подаю пальто і оплачую рахунки. Із чистісінького спротиву, передражнюючи його домінантні замашки. Його ця гра теж дуже потішає, одначе не аж так, щоб посерйоз нею загратись. Кожне побачення з ним свято, але після кожного свята я маю суворе емоційне похмілля. Десь глибоко всередині чітко знаю, що це дорога, яка веде в нікуди, а мої почуття до нього надто сильні, щоб мати змогу просто насолоджуватись процесом. Адже, що ближче я його пізнаю, то одночасно закохуюсь, п'янію від телесного інтелектуального потягу і щоразу більше розумію, що в нас з ним ніколи нічого не вийде. Просто тому, що я його чомусь боюся. За кілька місяців мені набридає. Я хочу близького, душевного контакту, хочу справжніх стосунків, хочу сексу, на який він буде здатний, тільки якщо повністю розлюднить мене і позбавить суб'єктності. Я йду від нього. Ти правильно. І правильно. Ну, якась дивна історія, якщо декілька місяців вони тільки цілуються та п'ють вино. Це вже не кажучи про те, що ну якась, все ж таки, хуйня. Повертаємось трошки вище і... Вона каже, значить, значить ми п'ємо вино, я прикурю йому цигарки, подаю пальто і оплачу рахунки. Із чистісінького спротиву передражнюючи його домінантні замашки. Так а де тут домінантні замашки? Ну, де тут домінантні? це так і виглядає, м'який домінант? Якщо декілька місяців, він тільки ходить і цілується з нею. Я йду від нього. І ще довго згадую той Нелюдський потяг, дущого, за який я в житті не мала. Ну, тупа курка. Може, варто було ще постаратись, і все б налагодилось? Може, я втратила свій шанс на велику любов? Може, він і був отим єдиним? Да ні. Ха -ха. Ні, ну просто... Ну, якщо, знову ж таки, якщо ми кажемо про те, які поради можна давати дівчатам, ну, навіщо вам такі хлопеці, які, ну, за декілька місяців Єдине, що зміг зробити, це поцілуватись з вами годинами та пити вино. А? Навіщо він таки потрібен? Як зрозуміти, чи розгориться щось з цієї іскри? Це не найпростіший з процесів, і наш вірний друг у ньому час. Коли нас накриває любовною лихоманкою, то зазвичай хочеться натиснути на газ і отримати все і одразу. Почуття закоханості спричиняє достоту наркотичну залежність. І нам хочеться мати більше, бачити щастіше, злітати вище, любити сильніше. Гормональне тло цьому теж сприяє. Нам хочеться постійно чути, бачити, торкатись коханої людини і збувати з нею абсолютно весь час. В ідеалі – одразу вискочити заміж, оселитись разом і народити купу дітей з очима, як у нього. Крім того, в стані гострої закоханості ми зазвичай взагалі не бачимо партнера, а лише власні фантазії щодо нього і почуття, які він збурює. За цим мороком ідеалізації, мрії, фантазії майже неможливо розгледіти живу людину з чеснотами і недоліками. А якщо ми випадково помічаємо вади – недостойну поведінку і інші проблеми, надто велика спокуса дотиснути газ, щоб швидше проїхати все ж страшне і неприємне, і одним ривком досягнути світлого майбутнього. І от саме тут варто пригальмувати. Коли гальмуємо, тобто свідомо сповільнюємо розвиток стосунків, ми отримуємо час, щоб подумати. Наш мозок поступово тямиться від навіюного страхом мороку, задіє свій аналітичний арсенал – Зможу почути і взяти до уваги всі тривожні дзвіночки, а заодно проаналізувати, наскільки комфортно нам з цією людиною і чи не рухаємось ми часом у хибному напрямку. Який вигляд має гальмування на практиці, запитаєш ти. Варіантів дуже багато. Рідше бачитись, особливо коли всередині все кричить, я без нього помру і мені терміново потрібна нова доза. Не приймати поспішливих рішень, приїжджати до нього за тиждень, це занадто. Так само, як виходити заміж за два місяці після знайомства або сквапливо вирішувати завести дітей. Ну, в принципі, я погоджуюсь, плюс-мінус. Так, фраза стосовно того, що рідше бачитись, вона, ну, так би мовити, за собою тягне декілька питань. Це наскільки рідше, так? Але, ну, те, про що я кажу хлопцям також, що так, якщо навіть в вашому житті якась дівчина з'являється, у вас повинно бути щось ще. У вас повинно бути хобі, у вас повинна бути вон, робота, ще якісь там речі, якими ви займаєтесь. А ще вив'язково завжди без жодних винятків, користуватись якісними засобами контрацепції, приймається. Крім того, коли стосунки розвиваються повільно, у тебе з'являється час, щоб поставити новому партнерові важливі запитання і звірити з ним основні цілі і цінності. Пізнати його ближче не лише як привеб... привабливого об'єкта твоєї Пристрасті, а як людину з власним досвідом, подобаннями і особливостями. Про що варто спитати коханого на початку стосунків? Ось короткий перелік, який можеш доповнювати тим, що важливо особисто тобі. Хай то любов до котів чи собак, політична позиція, віра в Бога або ставлення до абортів. Перше значить, питання, яке обов'язково треба задати. Мета стосунків. Він хоче просто... Добре збути час чи потенційно готовий до тривалої взаємодії і ексклюзивності. Друге – ставлення до моногамії і зрад. Третє – ставлення до контрацепції, незапланованих вагітностей, абортів і дітей. Четверте – його бачення майбутнього, кар'єра і поїздки, чи, скажімо, дім за містом і троє дітей. П'яте – ставлення до грошей і бюджету, хто за що платить на конкретному етапі стосунків. Ну, в принципі, так. Для першого побачення, чи там, для другого, для третього, мабуть, навіть. Це така токсична розмова. Але якщо, в принципі, ви там декілька разів вже потрахались, то чому б ні? Навіть, ну, скажу так, це правильно якісь такі речі обговорювати напряму чи просто спілкуючись і потім, як людина щось розповідає, для себе зрозуміти а, дійсно до цих речей, як ця людина ставиться. Коли ставиш запитання, дуже важливо слухати відповіді і не намагатись втлумачити їх як найвигідніше для себе. Наприклад, Якщо чоловік каже, що, в принципі, не планує заводити дітей, то не варто тішити себе ілюзіями, мовляв, через кілька років він дозріє. Якщо чоловік озвучує сумніви щодо моногамії і не поспішає брати на себе жодних обов'язків, краще не намагатись виправдати його, скажімо, тим, що у нього негативний досвід спілкування з жінками в минулому, і буцімто з тобою все точно буде інакше. Якщо чоловік норовить поїсти за твій кошт, або ще якось використати твій ресурс, не варто вірити, ніби все налагодиться, що не він знайде нову роботу. Крім невідповідності, цілей і поглядів на шляху до здорових і стабільних стосунків часто можуть стояти суто об'єктивні перешкоди. Проживання в різних країнах без можливості змінити це, наявність дітей або неспроможність їх мати, фінансовий стан, хвороби, з усім цим, звісно, можна змиритися або попрацювати. Та не варто надміру покладатись на те, що любов здатна здолати всі перешкоди. Далеко не завжди складний шлях, який вимагає величезних часових і силових затрат, вартий заходів. А час і енергія, витрачені на боротьбу за стосунки, ніколи до нас не повернуться. О, також це має сенс. Та я про що я кажу. Стосунки легкі і прості, або ніякі. І це якраз про такі моменти. Хоч би що нам втовкмачували, оспівуючи романтичного кохання, любов – це почуття, що живе всередині нас, і ми можемо мати його до багатьох людей. Ніде на світі немає спеціально виточеної під нас ідеальної пари, яку варто лише знайти легендарне, довго і щасливо нам гарантовано. Правда в тому, що ми можемо закохуватись дуже багато разів, і часто в людей, які не просто не є нашими половинками, а взагалі нам не підходять. Правда. Чи означає це, що слід ігнорувати сильні емоції – і потяг одразу розривати стосунки, якщо апасіанс не сходиться. І наш партнер, вочевидь, не той, з ким можна прожити найближчу вічність. Звісно, ні. З будь-якого досвіду можна і треба отримувати максимальну кількість задоволення і радості. Геть не обов'язково планувати любов до гробу, шлюб та інші серйозні речі з людиною, яка бендежить твоє серденько, Принаймні до того моменту, коли ти зрозумієш, що таке планування має сенс, і що воно взаємне та раціональне. І головне – залишатись чесною з собою, чітко розуміти, що ти робиш і навіщо. Від будь-яких, ну майже будь-яких стосунків можна діставати задоволення, якщо знайшла їм правильне місце і статус у власному житті. Не любов до гробу, а інтрижка для підтримку тонусу. Не принц на білому коні, а розкішний секс без зобов'язань, Не майбутній чоловік, а чувак, з яким мені приємно пити вино і теревенькати про життя. Отже, зазвичай ми засмучуємось, бо видаємо бажане за дійсне. А коли заплющити очі більше не вдається, бачимо нарешті жорстку правду. Жирний шрифт такий. На всю сторінку написано. Ти, жінка, і ти можеш зав'язувати стосунки з чоловіками, з якими не плануєш нічого серйозного. Ти, жінка, і ти можеш мати стільки партнерів, скільки захочеш, або не мати їх взагалі. Ти жінка, і ти не зобов'язана хотіти заміж дітей з кожним, хто тебе зацікавив. Отакує.